și, în cer și pe pământ, el mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea L200, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Am ajuns iubiți ascultători cu studiul nostru la capitolul 16 de la Evanghelia după Luca. Astăzi ne vom începe studiul cu ocazia versetului 11, pe care îl vom citi urmat de explicații de care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai parcurge un episod din visul atât de zguduitor pe care l-a avut un credincios cu numele, cu privire la venirea Domnului Iisus și rămânerea Lui aici pe pământ. În lecțiunea trecută ajunsesem la punctul în care El s-a dus la servici, a găsit și acolo doi din ajutoarele Lui care erau credincioși lipsind și cei care au mai rămas acolo priveau gânditori și frământați, dezorientați Într-un punct fix în tavan. descrie el mai departe că ora mesei trecuse de mult timp, însă nimeni nu observase acest lucru. După amiază, fără ca negustorii să se înțeleagă între ei, toate afacerile au fost oprite, magazinele închise, afară de cafenele și cârciumi care erau înțesate de lume. Durerea care cuprinse pe atâtea persoane făcea ca atunci când se întâlneau, deși nu se cunoșteau, totuși vorbeau ca niște buni prieteni. Vânzătorii de ziare încep să se arate să strige în gura mare edițiile speciale care se vând în grabă. Unii în nerăbdarea lor smulgeau ziarle din mâinile vânzătorilor. Un ziar avea la început un scris cu litere mari și groase cuvintele Este oare acum sfârșitul lumii?" După câteva minute de citire, însă văzându-se păcăriți, cei care le-au luat, deoarece nu găseau nimic care să-i liniștească, le-au rupt bucăți și le-au aruncat nervoși cât colo. La unele case, foarte puține însă, Ușile nici nu se deschideau, perdelele nu erau ridicate, deoarece toții casei plecasere. Câte unii din trecători se opreau în fața acestor case, băteau în ușă, dar în zadar, niciun răspuns. Fiecare își dădea părerea în privința celor dispăruți. Mai departe, într-o ceată de oameni, un om vorbea cu sufletire. Toți cei de față îl ascultau cu multă luare minte. Acesta era un om care mergea regulat la adunarea de rugăciune ce se făcea de două ori pe săptămână. Tocmai când treceam pe lângă el spunea, O, da, aceasta este ziua despre care vorbește apostolul Pavel credincioșilor din Corint. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipeară din ochi. Și Domnul Isus de asemenea a vestit mai dinainte că se va întâmpla răpirea celor ce sunt răscumpărați prin sângere său. Vegheați, dar că nu știți ce zi va veni Domnul vostru. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pentru mine însă nu mai este nicio dezvinovățire, pentru că eu am mărturisit acest adevăr. Îmi plăcea mult să aud lămurindu-se din profeții și nu le pădam pe niciuna din ele. Însă toate aceste lămuriri le căutam numai pentru că eram curioși în a ști tainele viitorului. Am crezut tot ceea ce se spunea în ele, dar ce folos? Am crezut numai cu mintea, dar nici de cum cu inima. Și din această pricină, viața mea era ca oricărui om ne întors la Dumnezeu. Iubeam lumea și plăcerile ei și nu așteptam pe Domnul Sus cum se așteaptă o ființă iubită și care poate veni din clipă în clipă. Fără îndoială iubeam pe Dumnezeu și adunările religioase, însă cu o iubire interesată, pentru a căpăta eu personal mângâiere și mulțumire, pe care însă o țineam prea puțin și nu am gândit niciodată că e vorba de mântuirea mea și că trebuie să-mi pun viața în slujba lui Dumnezeu pentru a aduce suflete pierdute la el. Cu un cuvânt aș putea spune că mă slujeam de Dumnezeu fără însă ca eu să-i slujesc lui. Eram un trântor al adunării și greu îmi vine acum când mă gândesc că am ocupat locul degeaba. Nici eu nu intru în împărăția lui Dumnezeu și nici pe altul nu l-am lăsat să intre pe cei care m-au văzut cum trăiesc eu. Și când cântam, tu mi-ești viața, tu mi de nădejdea, numai la tine, Doamne, se îndreaptă al meu gând? Sau când cântam altă cântare, te așteptăm cu dorii Iisuse? Nu făceam altceva decât mințeam cu nerușinare pe Dumnezeu. Vai, m-am mințit însă pe mine însumi și acum culeg roada amară a nepăsării mele. Doamne, Dumnezeule Tată Ceresc, fă bunătatea ta mare așa fel cu noi, încât, ascultând la mesajul de astăzi, să ne trezim toți acum. Bietul omul acesta s-a trezit și el, la adevăr, dar a fost prea târziu. Vrem, Doamne, să devenim slujitori ai Tăi, nu trântori ai adunărilor. Ajută-ne să lăsăm ca mesajul cuvântului pe care ne-l spui și astăzi să coboare în inimile noastre, să facă din noi ființe vii și adevărate pentru Tine, pentru slava ta te rugăm lucrul acesta și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul noi, i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi lui. Îngeri în cer vor cânta Că azi lui Iisus te-ai predat Iată satan e învins Doamne fi glorificat Aur, argin și palate Nu te-o de la moarte Timpul aproape trecut Cu viața ta ce-ai făcut Din tine ce-o să rămână Ești doar un cum de țărântă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 Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru, așa cum am anunțat în deschidere, la Evanghelia după Luca la capitolul 16, din care citim versetul 11, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Iată o întrebare pe care Domnul Isus ne-o adresează, și pe calea mesajului de astăzi. Viața de legătură cu Dumnezeu, credincioșia față de El, se arată mai întâi în lucrurile văzute, în trăirea noastră de fiecare clipă în mijlocul semenilor noștri. Bunurile noastre materiale nu sunt ale noastre, ci ele sunt ale lui Dumnezeu și ne sunt date de Dumnezeu cu scopul de a le pune 100% în slujba sa. Noi suntem numai administratorilor. Credem noi din toată inima lucrul acesta? E o întrebare serioasă. Iar cine vrea să fie mai sigur de răspuns, să se ducă la cimitir, să supravegheze mormântarea fiecărui om și să se uite cu ce se coboară în groapă, după aceea să se uite ce rămâne din cu cele cu care s-a coborât și va vedea câte poate să ia cu el pe câte este el stăpân. Cine se arată credincios în administrarea averii pământești încredințată lui de către Dumnezeu și cine se arată credincios în împlinirea îndatoririlor sale pământești în felul cum voiește Dumnezeu, aceluia poate să încredințeze Dumnezeu adevăratele bunuri cerești, atât cele prezente cât și cele de viitor. Noi nu înțelegem tainele adevărului duhovnicesc al lui Dumnezeu, pentru că risipim bogățiile pământești în alte scopuri decât scopul lui Dumnezeu. În cuvântul bogății se cuprinde întreaga noastră viață pământească, lucruri, timp, sănătate și talente. Dumnezeu ne dă bunurile sale duhovnicești numai în măsura folosirii bunurilor pământești cu scopul de a înălța numele Său al Domnului Isus și al Evangheliei sale pe pământ. Este deci un fel de schimb. Bunurile sale duhovnicești ni le dă în măsura în care folosim bunurile pământești în scopul înărțării numelui său al Domnului Isus și al Evangheliei sale pe pământ. Tot ceea ce avem noi și în noi, cât și pe lângă noi, și care nu este pus în slujba lui Dumnezeu, slujește vrăjmașului, și este o piedică în calea bunurilor duhovnicești pe care vrea să ni le dea Dumnezeu. Domnul Isus ne spune aici clar. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, mamona în original, cine vă va încredința adevăratele bogății? Așa dar bogățiile pământești, oricare ar fi ele, nu sunt adevărate, pentru că nu rămân veșnic. Bogățiile duhovnicești, da. Acestea sunt adevărate pentru că sunt veșnice. Dacă în lucrurile trecătoare n-am fost credincioși, cum vom fi noi credincioși în bunurile veșnice? Trebuie să știm că Dumnezeu nu-și dă bunurile sale veșnice, ne referim la tainele adânci ale adevărului, oamenilor care nu sunt vrednici de încredere. Și ne dovedim vrednici de încredere, numai atunci când suntem credincioși, adică administratori buni în lucrurile pământești. Ferice de noi, dacă avem urechi de auzit și inimă de primit, adevărul cel sfânt, minunat și veșnic al Dumnezeului cel veșnic. Domnul Isus continuă gândul acesta în felul următor, la versetul 12. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia. Cine vă va da ce este al vostru? Așa după cum s-a arătat în meditațiunile dinainte, nimic din ceea ce avem în viața prezentă, ca bunuri pământești sau de altă natură, nu sunt ale noastre. Nici noi înșine nu suntem mai noștri, ci totul este averea lui Dumnezeu. Deci, orice bun pe care îl avem acum pe pământ este sfânt. Și ne este dat de Dumnezeu ca să-L administrăm bine, adică în scopul Său. Roada sârguinței și a slujirii noastre din vremea de acum și răsplata pentru credincioșia cu care am slujit și pe care o vom căpăta în ziua aceea în cer, se numește al nostru pentru că ne rămâne veșnic. Atât este al nostru cât Dumnezeu, prin îndurarea sa cea mare, ne pune la adăpost în cer în urma actelor noastre de administratori buni, adică folosirea lor în scopul său. Dar dacă nu ne-am dovedit vrednici de încredere în ce privește felul, în care am avut grijă de averea lui Dumnezeu de pe pământ, adică toate bunurile acestea vremelnice, nu putem să ne așteptăm atunci să primim vreo răsplată în viața viitoare. Domnul Isus spune deci întrebarea, și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, Cine vă va da ce este al vostru? Toate bogățiile lui Dumnezeu, încredințate nouă aici pe pământ ca să le administrăm, dacă le folosim în chip egoist pentru alte scopuri decât scopul lui Dumnezeu, toate acestea vor fi martori împotriva noastră în ziua marii și dreptei judecăți. În cartea prorocului Habacuc, la capitolul 2 cu versetul 6 scrie așa, Vai de cel ce adună ce nu este al lui! Să aduni numai ce este al tău, ca să nu fii păgubit și dezamăgit în viață, iată marea înțelepciune! Dar ea spune, ce este al tău cu adevărat? Oare nu s-a spus că nimic nu este al nostru în vremea de acum? Nu s-a spus că nici noi nu suntem mai noștri? Da, așa este! Și totuși avem ceva ce este al nostru și pe care trebuie să-l adunăm mereu și mereu, anume Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El pentru aceea s-a coborât din cer ca să fie al nostru. Și El este al nostru numai în măsura în care ne lepădăm de toate celelalte și de noi înșine. Dragul meu, numai Domnul Iisus este al tău, poate fi al tău, dacă tu îl primești ca mântuitor al tău personal, dacă te predai 100% lui, adună-l pe el în tine, adică felul lui de a fi, deschide-te în întregime ca să intre în lăuntrul tău, adună cuvântul lui în inima ta, iată ceea ce este al tău cu adevărat. Cine adună bine pe Domnul Isus în inima lui acum, va fi cu el și în vecii vecilor. El este bogăția cea adevărată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 Iată ce spune un proverb evreesc: Nici cea mai bună găină nu poate cloci doi pui într-un singur ou. Două picioare într-un papuc nu intră, spune un proverb sârbesc. Adevărurile lui Dumnezeu sunt atât de limpezi și de puternice, încât numai cel care, voit se împotrivește, nu le poate primi. Domnul Isus spune aici, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Este o lege peste care nu se poate trece. Cum să te urci și să cobori în același timp? Angela, fiica unui vestit avocat din vecul al 17 lea hotărându-se pentru Dumnezeu, se retrăsese într-un vestit castel din Franța, cu gândul să trăiască acolo în condiții mai bune decât în lume, o viață de creștin. Dar pe vremea aceea, în acele locuri de retragere, viața era împărțită între Dumnezeu și lume. Angela înțelesese că ea nu trebuie să aibă ca stăpân decât pe Dumnezeu. De aceea, când tatăl ei a venit cu câțiva prieteni ca să petreacă acolo, Angela s-a arătat la ferăstruică și le-a spus că acea casă și-a închis porțile pentru tot ceea ce înseamnă petrecere lumească, chiar atunci când e vorba de tatăl ei. Rugăminți, lămuriri, amenințări n-au folosit la nimic. Porțile au rămas închise. De atunci, în acel castel vestit, nu se mai slujea decât unui singur stăpân și anume Domnului Iisus Hristos. Din schimbarea petrecută în acea zi vestită, numită de atunci Ziua Ferestruicii, au ieșit la iveală roade frumoase de sfințenii și de iubire. Ei îi se datoresc numele multor vestiți creștini. Să avem și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, Ziua Ferestruicii noastre, în care să ne predăm în mâna și în slujba Domnului Iisus. Spune deci Domnul Isus că nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cuvântul Mamona este aramaic și întâlmăcire înseamnă bogăție, valori. Pentru ca Dumnezeu să fie bogăția, valoarea noastră cea din tâi, trebuie să ne lepădăm de toate celelalte bogății, de toate celelalte valori cât și de noi înșine. Atâta vreme cât mai avem alte valori, Dumnezeu nu ne este adevărata valoare. Spune el, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, adică valorilor. Aruncă dar aurul tău în țărână, aruncă aurul din ofir în frundul păraielor și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta. Acesta este un citat din cartea lui Iov, capitolul 22. Dacă familia mea sau gruparea mea religioasă sau neamul meu îmi sunt valori mai mari decât valoarea Dumnezeu, eu nu pot sluji lui Dumnezeu. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, zice Domnul Isus, și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.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 Vedeți dumneavoastră, starea de căldicel arată pe cei care mai au alte valori în afara valorii Dumnezeu și mai ales pe cei care sunt contopiți cu gruparea sau cultul religios din care fac ei parte, luptând pentru cult împotriva celorlalte culte. Să fim atenți la valori. Dacă nu supunem valorii Dumnezeu toate celelalte valori, vom fi subjugați de ele. Cui dai mai mult din timpul tău, aceea este valoarea cea mai mare pentru tine. Domnul Iisus spune aici, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. În versetul 14 din Luca de la capitolul 16 aflăm aici reacția produsă în rândul fariseilor de spusele acestea ale Domnului Isus. Citim așadar versetul. Farisei care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Fraților, cine umblă după slavă de șartă este în același timp și iubitor de bani, căci acestea două sunt nedespărțite. Banii îi întrebuințează tot pentru agonisirea de slavă de șartă, de aceea îi iubește. Fariseii, în tot ce făceau ei, căutau slava de șartă. Neprihănirea lor era numai pe din afară ca să fie văzuți de oameni spre a fi lăudați. Iubitorul de bani și de slavă de șartă nu mai poate fi iubitor de Dumnezeu. Aceste două iubiri se exclud în mod reciproc. Iubirea de bani orbește ochii omului și nu mai poate vedea adevărul. Strălucirea banilor pentru el acopere strălucirea adevărului. Așadar, fariseii care erau iubitori de bani, Ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Dacă nu dai locul care se cuvine lui Dumnezeu în viața ta, îți bați joc de el. Locul lui este la cârma vieții tare, adică locul din tâi. Fariseii aveau religia lor, de aceea nu le trebuia învățătura vie a Domnului Isus, care este deasupra religiilor. Când la religia ta moartă, la felul tău de a fi sau al neamului tău, nu poți să te unești cu Isus cel viu, cu felul lui de a fi și atunci încep să-ți bați joc de El. Nimic nu-i mai scârbos și mai primejdios pentru viața și mântuirea ta decât să-ți bați joc de Dumnezeu, întrebui numele Lui Dumnezeu. Cine își bate joc de Dumnezeu, își bate joc de propria Lui viață de propria lui mântuire și fericire. Euul vechi al omului nu poate iubi pe Dumnezeu, pentru că natura lui este păcatul. Ca să înțelegem pe Dumnezeu, ca să-L iubim și să-L primim la cărma vieții noastre, trebuie mai întâi să ne lepădăm de vechiul eu, să ne pocăim și să ne predăm lui. Abia de aici încolo începe adevărata viață. În versetul 15, după ce Domnul Isus îi aude pe Farisei cum își băteau de joc de el, le spune. isus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. O, iubiți ascultători, de-am luat noi seama la cuvântul acesta spus de Domnul Isus. Și dacă ne-am cercetat sincer viața în lumina Lui, am avea un adevărat folos duhovnicesc și am ajunge la o adevărată eliberare de tot ceea ce este firesc și pământesc în noi și pe lângă noi. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, așa le spune Domnul Iisus fariseilor. Dar tu, fratele meu, cum îți trăiești neprihănirea? Știi tu că neprihănirea creștinului este Hristos, felul lui Hristos de a fi în viața ta? Și nimeni nu poate să aibă pe Hristos în el dacă mai întâi nu s-a repădat de el însuși și de tot ce are. Nimeni nu poate avea pe Hristos felul lui de a fi dacă a mai păstrat ceva din vechea lui viață și concepție, din felul lui vechi de închinare și de crezi. Acolo unde vine Hristos, neprihănirea, acolo se face mai întâi o demolare, o dărâmare totală a vechii case și apoi, după înlăturarea dărâmăturilor, se pune o nouă temelie și se zidește cu un nou material de construcții. Nimic, deci, din vechile dărâmături nu se mai folosește pentru zidirea noii case. Cele vechi s-au dus, scrie cuvântul, iată că toate s-au făcut noi. Dacă este cineva în Hristos, neprihănirea este o făptură nouă. Nu unui grup de oameni, nu unei religii trebuie să ne predăm noi, ci Domnului Cristos și Lui se dăm voie să facă El ce vrea cu noi. Firea veche a omului se îmbracă fericită cu niște haine care imită neprihănirea pentru ca să-și atingă scopurile ei. Așa erau fariseii. Și cărturarii cei de odinioară. Dar cine vine cu adevărat la Domnul Isus, îndeplinind cerințele Lui arătate mai sus, cine se deschide total pentru El, primindu-L ca Mântuitor și Domn ca Stăpân în inima Lui, acela nu se îmbracă în lumină, așa ceva poate face și satana, după cum se vede la 2 Corinteni. ci El însuși devine lumină în însăși Ființa Lui, în lăuntru și în afară. Mare deosebire, deci, între cei care se îmbracă în lumină numai ca să pozeze a fi lumină și între cei care sunt lumină prin însăși natura lor cea nouă, prin locuirea lui Hristos, care este lumina lumii în ei. Acolo unde intră Hristos, soarele neprihenirii totul se transformă în soare. Numai minciuna se preface, adevărul nu umblă după așa ceva. Numai pământul se polește cu aur, aurul însă nu se polește cu aur. Cum s-ar putea așa ceva? Cine vrea să pară, acela nu este. De aceea încearcă să pară a fi. Neprihănirea nu umblă să se arate, ci ea prin existența ei este văzută și cunoscută de toți. Dumnezeu urăște desăvârșit fățărnicia și vicrenia. Acestea, împreună cu mama lor, mândria care le naște, n-au nicio dezvinovățire înaintea judecății lui Dumnezeu. Când te înalță Dumnezeu, îți pune mai întâi pe umeri o cruce și devii urât în mijlocul lumii. El înalță numai pe cei care trec 100% de partea lui, printr-o ascultare desăvârșită și care zilnic se dau morții. Hristos a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Când te înalță omul, îți ia de pe umeri crucea, îți îngrașă firea veche și te face stăpân peste ceva de pe pământ. Te leagă de pământ, adică te robește pentru interesele lui. Omul te înalță ca să tragă foloase de pe urma ta. Hristos te coboară ca să te înalțe în ceruri împreună cu el și să șezi împreună cu el la dreapta lui Dumnezeu. Toate lucrările omului sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Fratele meu, dacă ești sincer cu tine însuți, dacă dorești cu adevărat mântuirea ta, cercetează-te adânc în lumina celor ascultate acum și nu lăsa nimic neîndreptat dacă, în adevăr, ai găsit ceva de îndreptat. Spune totul Domnului sus și El va lucra în tine. Domnul să te ajute, amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului LE 200 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții printr-o cântare. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să se odihnească peste toți aceia care sunt dispuși să le primească. Amin.